Кожен музичний інструмент, будучи малим відображенням Всесвіту, складається з вібратора і резонатора. У скрипці вібрує струна, у кларнеті – тростина, у жінці – фалос. Коли жінка не має поруч чоловіка, вона шукає вібратори-замінники, які б допомогли видобувати з себе звук. Тому чоловік і композитор, і виконавець, суть якого вібрувати. Фрейд перестрахувався, указавши буцім печера, капелюх і яма і собор, образи піхви, вагінальні фантазії лише про образ порожнечі, купол якої освітлює золотий Штепсель Лінгам встромлений у розетку магнетичного жіночого начала. Жінка шукає чоловіка, щоб звучати. Інакше порожнеча і забуття.